un do të zgjitem një hadith të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem që rreth atij hadithi i zerbi disafion zgbashku me ju, nga se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thonë në një mbledhje, pra në një tubim ku njerzit tubohen me vetmin qëllim, cilëshurimi i tyre ta përmendin Allahun, pejgamberin, do të ndërjohen fjalë të Allahut dhe të pejgamberit. Ato kanë këto merita, e para e para Në bitë to qëndrojnë me latë Dëshmitarë me latë Qëndrojnë binet Me hadith përgamerit E dhvita Në shpirtin e dhvile Allah më gjelesha në qënë nërsi Kjeci shpirtrore Nuk të kërëstohet shpirti Cikur në të bime të tira Kuda që të që që të, të rëpunë Kuda që të gjindet një në vende Jotë mira O shtë i shqecum O shtë i trazum O shtë i brengoset Ndasa në shtëpita Allahu Mbjellar, qëtësohen zemën. Ela, bi dhikri lani, të të përnaimu l'hullu. Allahu Mbjellar, keni kujdes, venirej, se shpirti nuk qëtësohet me qëtër zemë, përveç se me të përmeni me Allahu Mbjellar. Dhe shpirti ka në mërë për ushtimë si kur trupin. Por ushtimi shpirtit është mëjë nevojshë, se sa i trupin. A keni pa ju dikenë? Kur hanë diqka, qëka shumë e ka qëtë? Ju di zonë prernë akordit çfarë sjela, të cilën e korqëf shumë, a keni bodën një herë dikush të çaje të hajmë diçka. Pse çon? Përgjigjini sedaake. A keni bodën ose dikush doni pijën veçanë, edhe për ta pirë ato çajet. Ai kurorë, jo. Pse? Se me ato u shtën trupin, ndërsa kur u shtet shpirti me doni një gjit, njëri i lë tënësi. Pse dish apo? Vallon gjzor. Ha, kur gjzor shpirti lë tënësi, çdo botë Shpiriti me shkatësot, me shka u shket, me lajmet mira, me tunersi, me zikët, e kështu mërë. Pra, përkëpës e ladhore së selëmë, në një hadith ka thamë, se për adhunë, ju dhilluhumullohum, johme ladhillem illa dhilluhum. Janë shtatë grupe të njërëzime, kja lohum gjelatë dhe të leje, dhe të istorë, Eja një orot të mi në ditë të temperaturët së lartë, që temperaturët dhe tjetë shumë e lartë e padurushme, sa që dikush dhe të thëtë oësë. Oh, so. Por që si jam i gjukuar për gjehnem, por që si jam i gjukuar për gjehnem, unë jam, akor. jam akor të akorë. Jam të akorë të hejët si për gjehnem, vesh të rekturë, largëm. Êshtë për të shpëtoj. Jo e këni parë, ndy një, shumë rostë, kur njëri përrejt në në në në Prand çapoleshën e mire jot, i mrzit, duhet patë ta dëshkë al bëjë u. Zdurov, i ha ku to dos. Rendi jot, çka bën e lezë se nuk pritet. Pra në vend të të dy njos të pritet, os devëzdisme, asa ti nuk i deni problemet po na ditën e gjukimit, ku a ditën presin njerzit për të dhënë llogari, a ditë të çë temperaturë lart, pe Gabriel Satovozën ka thonë, ju do lehshëmsu Dillën dhe t'u ullet, jo k'i dillën, jo me t'u vetë dhe rërën aldi, do ga e rërën aldi, toka e dillën e qillën dhe t'u anë këtë ndryshën, por temperaturën dhe t'jët ardh e ashtë e ardh, sa por dillën t'jët një plombi kri. K'o është dillën sot? Por pak sa ne t'gjën shohan, rezet, nësë në durem, por një plombi kri, Zotin Amur. Ca për gëmën i sallallallës e në adit, dikush dhe Dikush deri në jug, dikush deri në mbres, dikush deri në fit, dikush kresh ngjesh. E pridhurse te. Ju jo e vini pa dikush kur ka deri siklet në pritdimi. Temperatura ul, nismë mrzithim, sheh la dera, gju shërmbuvë në vesh mir, aty shku ngjesh. Çfarive? Ka problem me mrend, ka ni siklet nga slet i mrend që aty shku ngjesh. Para lindon, ditë gamet, gaslet çado të ketë njeriu, derse juverd jo të kërzitë po do ta mbledh dikend deri në ashen e gampës e kështu me. Ai është si e diel pa mëna. Fa yara sullallahu. Po rrugdalje, sa parata e mirë do të ket një hijje specifike vetëm yawma la zilla illa zillu. A dit në qallu me sipërfaqen e tokës. A dit në qallu objekt. A dit në qallu deri shadow. A dit në qallu hiç kujto. Vetëm një hijje. Yawma la zill illa zillu. A ditë shmili A mu njërë, kush të finjë e në të finjë, se për atë mundë. Shtatë gjurë pëtë njërë, njëtohë fëjdoqë, ti edhe më, këtoj dhëtë të mërëm serios, këtoj dhëtë të mërëm si të regimë, se dhëtë njërës njërën nga flebë. Ej, që në fëjnë në hoqëllarë? Habe më allarë, hoqëllarë, hoqëllarë, zdinkë të fëse, gjerë njërë të gjerë njërë të gjerë njër ne e ke një problemikë fënton ta treguim parimin e parë ne dim parimin e parë feston ku pse nause kimilon parimin o djitimin e parë ne duhet ta shpjegojmë se pse e parë parimin e parë nuk e ka xhellet e xhanit nuk e ka namazin e ramazon por cilin si ka parimin e parë e këta lezon na ka obliguar me lezim pastaj pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thonë në një rast që o shumë i jot për ju për muslimanit në mosjet dembel Islami nuk kërkojnë të i rritë kujtot gjënjetin edhe gjëhnetin edhe u kri, jo dhe do. Peygamberi sallallahane serem ka thonë, njeri u u shkimin më hadadhë që e hanë, ato që e fiton me dorën e me. Pra njeri muslimon, islami urnon edhe në punë, ju hadithin e kini ndë gjukë. Peygamberi sallallahane serem, kur një ashabit i gjuhet u Sadib një muam, e ka nga dorën, e ka përshëndet, e ka nga dorën, Sadib e ka nushef dorën, edhe njerë ka thonë jaq Sadib në Sedan në doren, t'ja përshëndet i për doren, a i sadi sa e ka shtërnu doren, pas të e pejgamberi sallalëzerem. E pas ati për i vindë tërë, të nga të doren, më su tërpëra, a i morë nga të doren, i kishë pas vrahë. Sopë e kishë po doren, i kishë anë në vada t'ja e pejgamberi sallalëzerem, por sadi sa se ka këpëtu, se pejgamberi, jo që ti vindë marë prej pejgamberi që e ka vë doren, Po përkëmberi morë dërën e saadhin e budi me bustë të ti të pehuara E ngrit i lartë dhe tha, hadji hi jedon ju hebu halohu para sholë Para gjitë njëzheve tha, eh të adhim, unë dëshmojnë Se që këtë doarë të vrahame nga përpunën që ka punu në halalë Tha edhonë Allah dhe përkëmberi Pra, Allahu e donë ato që mësot, Allahu e donë ato që punon, Allahu nuk e donë dhe mbejt, Allahu nuk e donë për tazi, ne jemi muslimon, ne rësna kaji je blajdash, a që ka mundësi të punon, nuk i le johet të jërton me sotska, nuk i le johet ati që mund të punon, prekhalon, se prekambër i sënëllatë shumë shumë në këmësu, ka thonë a, ushtini ma khalon që hëndirju, ato që ka fitu me dorën e me, pra prekhalon, Pra islamin aporosit për alësit për pasë të di, Subhan Allah, ne përherësit kërishofit në rrugët e tyre, të pasta, pachet e tyre, shtëpit e tyre, qafëmine, pra, si e kanë bokshtu. E, te këta është parin jete, te e na është parin imanë, parin besinë, pe i gamberi sallallohë e zarazanë, minet imanë, Në pjesë e imanit është imani ton e dha anit tari ti një bërdh me emër prej rrugë dhe me e largu me një bërdh prej rrugë është prej imanit a e kundërta imani e imanit është ti me hutni për rrugë e ktu zbuton ta hutish pacetërciga të cigare të zbuton diçka harja ta hutin a ktu zbuton në islam ma hijk zbuton në islam kur e huton ti kërgjonse imanin e kim tokë veçse kultur ti kur e hutin një një, një Atot tjire të të e në pa kulturë, e në beshë pa kulturë, jo, edhe imanin e doku. Të në edhe në shka qitrë është problem, se të të tjire të të reguar se s'ka kulturë, të në të reguar se kulturë s'ka dhe imanin sajitë. Në edhe ditër me imanin, qdo të gjantë të ne lidhet me imanin o vëdashë, ha, eh? ta bushë në një qitrë, ta t'itë mëjtë vlohë, në një në në një një një një një një një një një një një një n Tenea është vëmanë dhe imanin e fërë. Gjdo punë e mirë dhe ne vimet me imanin, o vajda. E të imanin jo, nuk ashtë trup i tharë, trup i tharë, falu lukët të gjendë dhe gjenë me krytë, ja, je, islami jo nëherë është je. Nëjë po kërë fatë kërë, njërë zitojnë se kërë në kërë du. Nëherë, unë atjërë në vendindje, i shëmërësi islamet, ka ardë një njëri prej të katundëve të manësistë edhe kë Azi sot ka di referencë në obes në gjetën një orsë në gjetën një orsë. Unë nuk e njoh asnjërin. Unasaj njëfletë votë, rivja, sa jo apo jo. Por çka më thash, çka sikleti pa luën pa vot, ta provu pa, ta provu. Të pas pasomret ka pa vot punë amor. Jo rëgoza. Sa pse? Trapomë vdek tikur. Si, se di sa jo në qafë, çka do të thënë? Boqutim disa njerëzive ton është se hoxha duhet se me vdekë dikush. A kështu ma? A përshkët duhet hoxha? Jo, vala. Qa i bollë të cilin t'i e rrur për vdekë, hichma se rrur lejt në shushkit. Pse, ta shumë të e gabin dikush. Hoxha duhet ku të vdekë se dikush, hoxha duhet t'i e se prezentëri pa josh. E fundit, mon, një njerime se ka jetu pa hoxha, e kur vdekë s'murë e fire hoxha, hiqë si duhet hoxha. A ka jetu pa hoxha, do t' Fronë që duke, dojnë të jetonë alla fronëta, e të vdesë alla të vërëta. Unë duke në alla fronëta, do më sëmë përjë. Unë duke jetoj alla fronëta, Europës. A, si në Europë, e kur të vdesë, atetë në vërgjët dëmë qënë grobë. Po ti ke jetonë në grobë, ke shkru në grobë, nga shme vërgjë, nga shpa. Thash vërgjë, jodgjët dhe vërgjët dhe duhet për me vdekë dikur. Tha ha, thash vërgjët dhe duhet Po vallë, më shumë duhet hoxha kur lindet, njeriu s'aq u zhdes. Kur lindet, duhet hoxha të mësoj çka të bëj kur ka lindi fëmijë, çka të bëj. Atëh hoxha tregon se duhet më athi rason i karmetin, më ja prit një horn, më ja forkun ofogun, më ja xdogën, më përni kurvan, më ja jetë emrin mir, e mirë, ne pas tej më e hoq me të hoxha tamsonje, ta edukojë në fund të kujdeses, si të jetoj kur ti më hoq, si të jetoj më hoq gurdës dhesti ose mund të des bash, ose des num gola, atë mes kolonë, nuk ka problem se me kamsu gola, çumuta laj vaban, ti e fali xhenozin ta vëroset. Nuk si ta këm pasportën dia tjetes, nuk u duhet në momentin e vdhjetës. Asaçi se kom pasja tjetes, athet duhet vetë për vdhjetë. Çuza po më vdhjetë. Po. Ha. Provë dorë, nisësh jiej, nisësh parti e tash. Ti gambën sa do të isë për çatoza. Nga tori të hina, fijeve, hi fetme, njën shta grupe, i parin grupe përta, imamun Adif. Imam në e kujem se në shkohënës, a durojnë me fedi, e kjo është imam. Por, edhe ti imam, ku, në qëtë në qëmi, të shpia ju. Por, edhe ti imam, imam e të shkëtë primës, udheqës, punë dëmës, punë drejtuës, krijetarë paqqisë në kare, krijetarë i komunës, krijetarë i fshati, krijetarë i familje, imam në gjë në rëndë të thëtë udheqes, imamu adil udheqësi drejë. Gjerë sa pejgamberi salladhe së sa grafon, një njeri që ka pasë për gjelësi, për tre njerësi, për tre, ka qenë krijetarë i tre verë, ndi të kjë amet të dovi me durljithët masmine, dhe ri sa bohë të gjë lartipër isa të tre, ki si aminë, si krijetarë, Ka qenë i mirë dhe juve, a ka punu drejt, si tojnë po ozot i drejt ka qenë, janë njërujnë duhet me loqet edhe elëshojnë. Po që se tojnë, ja, ki ka qenë u drejt, ki ka qenë drejtor, ki ka qenë krejtor, për ka punu me hidë, ka punu shtërën, me tur lidët për spinë e hudin qënë. Pa, imam, imam në adin, pra imam i drejt, e imamat e drejt, muslimantë, për ka qenë imamat e drejt, islami ka përparu, islami ka hësë përparat, në aspektin arsimit, në aspektin e ekonomis, në aspektin e drejtsis, ka qenë një amir, ka qenë një amir të cilë t'i janë thënë, ha një s'hullë e fa e rrashitit, muskofori për omeri në e bubek, këtër omen të njështë, për një t'jërë tërë më vëllë në ka pasen një amërit në apilasës. O dhe dofë, a i kërëshbo, amir, qa që dret ka punu, q Shumë muhabirë, shumë përekirë, posë njërzi dhe. Allahumë në gjëla e kishë bajtu edhe ka fshët me njëna qita. Si që në delë me delë, jo, jo. ujku në kishë bajtu me delë, hi ke ujku në përdejtë dhe se hande delë. I thani janë mirë në më minu, po hidu ujku në përdejtë edhe kalonë, thani nuk e hande delë. E di shkasat, jemi bajtu në me Allahumë. Allahumë në ka bajtu dele, ne? Ne me së delë, e me Allahumë të bajtu në mëse Allah në më ka pajtu në edhe me zretët, e ku në në pajtu në me zretët, Allah e ka pajtu edhe ujku në delët. Atëherë, Allah e ka pajtu ujku në delët, ta është vlahë me vlahë ujku në pajtu. Ta është po vlahë për vlahë ujku. Atëherë delja dhe ujku, jë ka vlahë. Tërë vlahë e të në po ujku për një një qëtë. Pse? Nuk ka drejtsi. Pra ndaj, uh, ambasadori Austrijës, ambasadori Austrijës, n Omerit në Abdullazizit Histori në këlletur Arë, austrianin, njërtar Në ka qëtë një libër Gjermonisht, histori në Omerit në Abdullazizit Tu e ledzu histori në Omerit në Abdullazizit Shfar njëri dritë ka qenat I kishton pas shorte Ti nëse më lindë mu një gjallë Nëse zotëm jetë një gjallë Unë kanë më jalonë e minë Omerit në Abdullazizit Po, vallan, histori këmë rëtëtu Njërtit të, njërti të cilët dize Ambasadori Austriës, Njordan ja kalon Eni gjashtëdhjetë pa më. Një djalë i ortu di komundit, një njeriu i djalin i iioni nga padija, nga padija kishin djalë bukur fmijë, tharsia ka Eni Salvatore. Voq, mezi shumë keq. Mezi shumë keq. Austroioni e mordon djalin, amen. Pse? Sa i jeni fëmijë? I kanon lehmi i ioni total i pa njohur me njerëzit e islamit, aske pas keter e njën, në beto, thaë Lorentz, ka të jetë nërbjusë, njonin herë ka bëjt, aty të dena, si a pëllon e më njën, thaë Migen, së është po, Migen nuk ka shkërej, që bërë, thaë Shkëntavë, Shqiptavë, së është po, këto e dy që sfarë shkëroni njën, së është po, thaë Migen, ja, ja. nëse e din, nëse se din Se e ke mërdu fëmi në topë me një evën të shka 7 dinti Por mi gjeni është milosh, gjerës një koha E dhe t'aj pëse, kse ti duhet rogjë e në shkut të vdërsh Në desh të apit ish rogjën kër të ka rindës minja rogjë Mi gjenë pre shkajtër jo, si i dhe pjo më nërës Ha? Lorenz, ku po pijë që Lorenz, ku është njënës? Te u la i fejëllit, apo te Pink Benjën? Pink Benjë, si tu? Pink Benjë Pink Benjë e të polim të kilorej, të polim subhanu të huj i huj në islam pra imamun Adi, imamit drejt ka obligim të spedon e qëti ka obligim drejt të punon ande i muslimon kër kanë punu drejt kër kanë punu në mirë ka hedhë shdo punë për para dhe i ka mërë lakëmi i bota sot, për mërë një Abdulazizi i ka mështin dhegur austrioni mërë lakëmi me drejtsime ti dhe jallet gjatit emin omeh ta që dogarit bëjdofë a jallet gjatit omeh në jallon lërëtës grupi dhë shabun neshe e fi e batet i da një iri i cili jetën e ka fjullu një batet iri ose i re jetën e ka fjullu një batet nuk thotë ka da njër njës të penjës kondrejtet e në diskët e në kasinët e në aparatet e në e në pas një stepes vetë shofërëma në kur pojnë një stepes u kam drashve e kirë që të sotin arrujë thote di shka përnë një stepes edhe një stepes, edhe një stepes na kemi plot njërës që kanë dështu jonë blatë edhe kanë dështu edhe halohë allohë bunjëllar një sefërës e këtë shakën nëshë e firë ajë badet qaj i ri i cili jetërën e vetë e ka fillur një badet nuk e kanë një losën asë trupin vet, as vet, as vet, as as ah as e vetë, asë shpirtin e vetë, asë imonin e vetë, asë dignitetin, asë ahlakun, asë moralin e ti me pun të qia. Po e ka pasë trupë dhe e ka fitur një badehë. Ande, përkëmberi Saldobarës e rëmë ka thonë, ikë të njëmë këmësen, këmële këmësen. Shfritëzoj për penjës para penjës, të penjës plus penjës. Shfritëzoj për penjës, para se të vinë penjës tjërë. E para, shëvarë buke, këmële her Shrytzoj riminë para sëndjetë bleshniënë. Omërëke, ka blemotërë. Jendërën dode para vdekësë. Firohet ka bleshonë letë. I kohën e lirë para sëndzitë. Kohën e lirë, oj ri, mësëlu i qatë do për muë. Oj ri, kohën i do shrumë neshtrejnë. Dhe qdoj minutë, qdoj sekundë, kur ta harqësh dhe të prëgjitësh para dohë të gjelërë. Koe harqë, riminë dode, koe vjetë rohë. Dhe të përgjitë, kohën shumë e shënë, ka më një një një gazetë, a dhe e le të zonë, të është qëka kohën? Të është kur qohën, për të qëllë e zonën të e, zonë me si së të kur qohën? Të është të vërën kohën, të është të vërën kohën, të është të vërën kohën. E para, të vërën e dhita kohën, që ke e para, të manën. Që e para është rejë, të vras, nuk e vret kohën, e vret vet vetë mos dhujt tabras kohën, dhujt tabras vetë se hargjimi, humbja e kohës pa dhubi, është vetras për që është njëri përmështë e kohën? së ha ti hecën, e kovarekin, e që e si luna e që? a ju i tjarë sharrës sharrë, po kjo nuk për të dushë a ki për të dushë njësak i e si tjarë sharrës, i tja veshë kada kada, kada kuta sharrës, hëhëhëhëhëhëhëh E zë veshë për të mundit. E kimë nuk dretë dushka, ki dretë një këntinë. Ja e ala shabarë, që në ditë? Hënë të shalë bojë? Që kërë shalë që të të të të të të të mundë. E ai që e mundë kohën, ai nuk e vretë kohën, Allah të të qërër këture ka këriju, se me vretë kohën ti, për e vretë të dve. Pasët, ginare ka blefë, pak rritë, pasurinë, pak se mundë të bohën që fuk dhe se hkate ke ka blëmarit edhe shëndetit, shfridzohet në putë të hajri para se të vinë së mundja po, dojta, para se të vinë së mundja se ka plët njës të cilet kur janë të shdojsh, kur janë të mirë nuk falin namazë tani, a falesh, nërdo, volë nërganis a falesh, konë filluar, posh, konë kamë sënë falen por kur <tus> filluar por që të tashën, po biti njëhenja filla për hunqët por që se e njësë e hunqët se sërri i komë, endi për Kur ke mund rishë në nëmëti si e faqë A gjithë të nga njoni 7 dhe të kësuri vjetë I kishtonë hodgës ta hodgës e vendit A vend të ta në salat i vitëm Ta kër e faqëm salat i vitëm Ta kër ingrejtë duret Allah me të vendë ta Qërë qëka duhet me këndu? Ta hodgës sa vjetë i bërën e sa i kije 7 dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Po pse oh, çfarë do të bëjë do? Ti ku dhashë kur? Ha? Sa do të kusëm vetë ti ke mos tash prit të çajën me kombëz salatë vit. Sa kokë parë mua dahet. Pra, sa ha te ke kablë mora. Shëndetin donn fritëzoor, shfrytzoshën leti, oh, lumitit. Pitë e mbana vdes. Po pjesa laku me cili sahet do të më mora vdes. Po pasai bani rëku, fitë atë se do njeriu, njeriu cili senban u jim senban avdesin. Mund foarte të ashtu të mund bëj çoha kjo polemika për të rim në botë, pse se i jemi me arësat e fjalëve të rrah. Rutunë e von lutu se të ne von se të qnotë, niku. Ki e kanë pranën, ka kanë qoftë plot, ashtu votë kuku për mundë, opri ti ç'ka problem. Oblaydar. Oh, pra to do shfryzon. E fillonte shaqova buket. Ah, shaqu ne she'a ibadaten li satri kur të thirin me lot. Jo qret tri Jo kret ti, ti sa kret ku liciën me lot, icilon icilon icilon hajde. Ej, ai shuti, shutivez zot. Gubë me lotë zë këta, shoin xhenet. Po unë shoj dom bash. Po ne vërsnit po kemi që, po ne po <coughs> kemi një gjend shkoll bash. Po ju keni gjend bash, po ki kur ka shkupt po e zë te ki te lut domi. Po ki kur ka fad namaz ne ke li shaq. Si kjen dava? Po. Ai di u cilë e ka fillu jetën e vet me i barë, Dhe hië ndërhijet a shialas. E parë ke imamun adit, shabu në neshe e fi i badet tila. Rëgjurën, e drejtë, rëgjurën, dhe ka Allah e khalin dhe fatat ajna. Njëri, i cili, kur e ka pramendë Allahum, Allahum, në vetë minë, e ka shimë grite, edhe është ujtu ozësë. Po atë natë kur dhe hië në vartë, kur kur së është në, Po praktun u nov katër me konta ti u dha qortollë me roze dhe to, e sa thini na daliaj, po në atë moment ku dom lon vërë, s'ka të dhut, vetë rahmet e u, u sof, u kujtu ato, tu përmend, tu art me, tu pashërir në tu pas shpresë në mëshirën e Allahut, tu frikuhën nga dhënimi i Allah, faqat ainoh e zeidot ai si. O Allah, pa zot i naumbitur të qaj, namqarusi të qaj urdunjon po ah oh, shkoj ti vetë që kjo hupi gja unionin a kimitho than help për për shpirtin tonë për shpirtin tonë para mire unë mëja ka thonë tre pika janë shumë kënaqë intëzi pe shojnë vinë diamezi sa jetë peshohen punë ka thonë tre pika janë shumë drama pika e borës pika e xhakut shehini e mujahidin që në stan luftë për Allah pika ditë pika e lodin ati që qarën për hirë të loë. Dhe pika e tret, pika e shkrimtarit që shkrum për në mekë, që shkrum ilëm, A, ndash dhe tjeti fejes, ndash dhe tjeti dënjansë, kryesore, është i dorbisho. Pra këtë tre pika e në shumë të randë, pasaj u levonë të tharë, kur dikuj t'i lëhtë të lësy, t'u falë në masë, ose t'u lecu kuram, ose t'i kusht lecu, ose t'i shkallë legjon, edhe ty ulemot thënë qëtë pikën e lotit, mëse dhe qëkoj kodë, mërë i kështu edhe pak shtë të dhinë, lak e ftyrën, pëse? Pëse ta qaj e ftyrën që lakit me lak për Allah nuk e t'i mosë tim i gjahenit. Nuk t'i mosë, mërë tim i gjahenit, nuk e t'i mosë atëftim që ka qaj për Allah në gjëran. Arrë qëllurë, dhe kërë Allah e khalje, dhe fatat ajnohë, një njëri që i përmenjë dhe Allah, dhe, në vetëmi, me gjithësenë, me shpirë, dhe imë të ndësitë edhe a i kohije në ndhije në alqe alas Njërëzit tolë si po e nëzika, kurdez të rufi Kurdez kult të rufi, kurdez të rufi hajtë edhe kurdez të qemi ime Ame, e im pa pështetë, e tolë, më uri Edhe ka zonë qënë i nëzhuqë Allah i lafi, Allah i kila, i lafi, Allah i kila, i lafi, Allah i kila, i lafi Nikur, u kri, pavel, qoq, aha, ku imi, gjami Gj e kanë të thirë alë datë e ka, da, ka zonë gjumë. A di shkatë, a di shkatë, a di shkatë më në kofenë në të ku kjetër. Dhe kërë Allah në ka zonë, shprasë nga shtër ku këtim kjetër, përveç zemë Allah. E di, e ka shprasë zemrat, e ka shprasë nga shtër kjetër, zemra buqshën edhe shprasën. Zemra është me vokën, zemra është një engë shumë e vokën, me boj me futë atit është një dënj Moned ska vend për dashninë të Allahut subhanehu ve te jalla se është shumë e vogël. A, në shijë jeni litërshë. Kur të ja haçni një litër ujë, ato vën ti ççe nuk, kur të çesh ja vito dheu, zemra jeni vesh në e, e cila do të shprazet nga shumë zeten edhe ti se e li për dashninë të Allahut subhanehu ve te jalla, për dashninë pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, për dashninë vëllazënis, për dashninë dinit, ta mbushë zemrën me dashninë me, me me me ato që janë çdo bishme për ti, të shprazet nga ato të, të dëmsh Pasaj rajulani, rajulani, të ha bafila, dy njerës, dy musliman, dy muslimane, të cilët e du një një një qitë një për hitë të Allah, e du një kështë traditë, kështë rehitenet, që ta du një një një qitë për hitë të Allah, e di shka nga thonë për i gamberi sallatëset, kur ta du një musliman, pa interes, për hitë të Allah, është së vetë t'i kanësoj, është së vetë t'i të povdoj, është së vetë të Unë kanë diqka menë. Du me të kalëzun. Qila në shalë? Du me të regu se unë ti të du për amë. E aqë që ndërë më thonë, ajë dërë në thërë, o, o, vlajnoshë, të dashtë Allahu ti, ashtu si ndonë ti mu. Allahu të dashtë. E me bëmë bon me të dashtë Allahu ti, atëherë sëla problemë. Dhe kur thotaj të dashtë Allahu ti, një me lërë gjithë pranë ti thëtë, e dhe ti të dashtë dohet ti bënd goja për dhonta, bënd goja mirë me laçet që po a, me ditat wala kemizuhum, eda ti qash. Po kur shohën ti qashët me laçet kur e përgojon, thotë eda ti qash. Çka ti thua ti votant me laçet të të? Ta di, wala kemizuhum. Pran, rreja li tahafasna, din musliman që nuk i çetrin e dhun për lindallohut nuk e lan. Do të vin ditë javët Allah do të çot. Allah do të çot. Ejnën më të hapibit, ku janë ata që e ka ndash një një qirën për hitapër? Ku janë, ti e këndash një qirën, fërqa o së, që ku janë? Por cilin e këndash? Por filarën? Por filarën, a të për? ka ndash një për atë? Por zë, dërshmojnë se të ka ndash për atë. Më ka qenë telefon, më ka mbi të harin, kur kom pas në tojnë më ka mbi të mund, kur kam qeni së mund, më ka vizitu, kur i kam nihm, m ka mbi të ndihën, më ka mbi të mund. E, Johan i dhe dhe dhe posët e këndash që i do një për hibë të Allah. A të ka dash për hibë të Allah? Po, vë dhe nëherën për të li pare, nuk i dash u i dhe në. Nuk i sësh për hibë të Allah, ha? Po a i këndoj për hibë të Allah, të medrën e të dëshmarë. O ragjurën, ëmësërqa bë jeminih, fa akfaha, hëtta la qa le mëshimalu, ma hëtërfa që jeminih. Dhe, e kemi fjaulën kushën, në në njëhjën e asaj hies, në njëhjën e hies të vetë në në ditë dhe në fëkimit. Ha, u arat gjurëm, dhe një njeri që ka dhënë për hirtë Allah me dorën e gjatë, se ka mërë veshtë asdole, mëmë, ka në njëhmu. Ta shamë gjatëni, a të dhazni, a ka agjerë në të indje dhe një fukarar, dhe një njeri nevojtar, a e ka në njëhmu, a mën në njërë sekrete për hirtë Allah, jo dhe kujtoj se ka po punë për alba, a i kujton, ama se ka po, Allahu dhën gjelare di, kur të vjenë ditë kja me të dozot, unë të filanë punën e këmë bërë, unë kam bërë punën mi, të mirë ozot, unë të dhëmë ozot, une, kanë kalëzu deres, po, ozot, jo, une, unë jam lorët, kanë forët, unë kalëzuat, o kanë guba, Allahu dhën gjelë të dhe po, po, po, të i ke kalëzu deres, ama se vabin shko mere pre atyre pë Nëse ku mbohë para Allah, e marë se babim pre Allah. Nëse ku mbohë të lafë drejnjëri, kënë, vallaj, ka ka më zonë një tërzve. Shok mi. Nëse e shkintër nësë a kofërë. Por nëse unë i kam qëllimin që atë, atëherë se babi, s'kafë. Pra bunë e botë për hië për të të Allahë Bujqëla. Andej, ka qenë një një prej tabi i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të A dyert që kanë rrobra, i kanë bora shokë pejgamberit, po sa kanë bora pejgamberit. Kam qeftat pejgamberi. pejgamberi? pejgamberi me, po thoni ashap shokë pejgamberit. Kush është shokë i pejgamberit? Shoku i pejgamberit është ai i cili ka jetuar me pejgamberin. E ka qenë po, berejiter, e ka qenë, po, edhe ka qenë musliman. Atësa jet ka qenë pejgamber, dhe pejgamber po ska djallë musliman. Mbas i kanë ndruhur pejgamberi që e ka pranuar në Islam, au sahab. Kush do të thotë? Nëshëri ti mes, i qasit. Ka një dy më pejgamberë të kapo pejgamberë. Po se ka besë. Mbasi ka pejgamberi që u ka bën musliman, a është sahabi? Jo. A është ai? Ja. Pse nuk ka po e ka kapo pejgamber. Po kur e kapo pejgamberin ska ti musliman. Për me kwa sahab, duhet ai të dië e kapo pejgamberin duke qenë musliman. Njëherë kapo si musliman e kapo pejgamber, kjo është sahab. Për ai që vinë brapa, se ka pa pegamberin, për e ka pa së të o meri, e ka pa së habet, kjo është të arbi e një. E që do qërështë kanëra brapa, asë pegamberin se ka në pa, asë së habet se ka në pa, për e ka në pa që e kërët, i cili e ka pa pegamberin. Këtë i një dhënë, tabi, i tabi, kjo është generata e të red. Kjo është generata e të red, e garanduën nga pegamberin së në alë dhësën. E la zhërruar, kë Ha. Thore mele di në me elur në hum, mandej ata që dë të vin, që mu së në kanë poa, pë i kanë poa asë havet. Thore mele di në me elur në hum, pastej ata të cilët se kanë poa asë pe i gamberit, asë hasë havet, por i kanë zatek ata të cilët i kanë zatek, kan zatek pe i gamberit. A mu se pun përzi në të da? A nështë ta më, më. e? Anë, mandej kur se kao ta më, kur se kao qarë, ka e unë se porfa asë ta më, boj në të të të të pra, një një të të të të t Kështë të gjumëtë, kështë pasë në ratë të jepës adaptatë. Nërë, no. ja uqonë të bukën fukarate të de denëra, së në zbërdojshme se kushtë. Më shërë qëtë? Adikurë unë në vërështë se kushtë? No. Okay. Unë kërdu të apoj të një kumë të mirë, në janë alësja ku në njësë, po ju thëm një kërë, që në vendosë me kamë, me ditë që punë në adikushanë. U klitë. Këse vapin mere p kei no, kanë e më në shef, sër ka zgjedu. Ati kur më ndërvesh psikisht pas trumbut për ka vdekur. Kur zgjidhi, për çmë ka vdekur në dom, dorit marrën kuk natë, s'ka, pritmë punën s'ka tendensë. Atëfora di të më bëjë, mund na bikte dikush bukë të derë, u kanë dhënë bukë, prekun ta ndanën ti, kur të ndan, vallahi pira tani e marr, më punë s'ka tani. Po ai çadit ka vdekë filon, e eh, pajta. Aje na biken bukur pa javte. Do të thon pun të ardhme janë më afër pas ditës. Ragonën arsa ta bëjëni në njëri që ka dhonë dorën në 6, nëse ka qojë majt. Në një punë bonë një xherë, por duhet më prodh diçka të xhamie, e shefti kushtama, një ety ti dosh provojmë këtë radhë. Wa rajul etash ties fund. Wa rajul da'ato imra'atan thabtan mansib wa jama'a fa qala inni akhafu Allahar rabbal alamin qi i paraqiten dhe femën e bukur i orugaç në pozitë me, me postë, me pasuri, ni femën, ni femën e bukur me kër, me kër të shtrenjt, me modin, me mod në mobil, mod të shtrenjt, me shumë sende bukur, edhe i thot në periudhë musliman, un po du në kanun na ofë me ty. Zoti na. E kjo është edhe më no? e kik musibroni të shkhajëtë? fer në e buku, me post, me pastorinë, me creta kik të shkhajëtë? inni, inni, e khafë Allah rabbet alimë ië? ië? jësë në kan frikë alohë së në shëfë? në kan frikë alohë kik e ri? Këtë dhe në gjukimit, Allah për gjelar, Këti lojë të njerë jutë, Allah për gjelar të të hajtë. Hajde juve nuk ju të takonë temperatura këtë rrinin këtë dhevë, në këtë temperaturë në zëftë, por ju dhe hinë në në hienë, arshë alasë ati që s'kafë në qëtë qëtë. Për fundë ta qeni komandant musliman të cilin e kanë zonë njësirë, e kanë zonë ropë, dhe e kanë sëpovun me shumë gjara, s'ka në mundë që të e moshetjat, s'ka në mundë me mështru që të këfenë për islamit, për fund, e diqka kanë, i kanë thonë në shtarëve e mbret, i kanë thonë, qonje në një, në një vilë për vilave më të buka, edhe afronë një ushtime, hajë dhe pijë, së të doze, edhe qonje në filën të venë në në bukët, edhe, <coughs> edhe qonje në të venë, shënjën dhe e, ajo mundohet të afrohet, kja prisht e iman, mundohet të afrohet, e di një që ka Fendat kukra së djetin edhe i qenë të provokojnë të rritë palestinezë. Zëtipse, që në fërë dërgjejtjen. Ajë kur t'ja fërë dërgjejtjen, ja ka dopsu imonin, ajë mund nuk kujtojnë, asëpër vëton, asëpër imon, asëpër imon, asëpër me zhjithu i laksa, asëpër islam, ku kërinë. Kështu mundohet në imashtërinë muslimë, që a një. Kështu mundohet për kështu këpërishë, kështu shë Pra ato e mbidhin me një dhantë, mirë, bukurë, me qilë satanashën Dhe ajo, kër mundohet të afrohet ati gjalloshët, ati komandantit muslimon Aj vetëm thët, la ilah ilah ilah muhammed rasullu Ajo, mundohet të afrohet aj vetëm hikë prake dhe thët, la ilah ilah muhammed rasullu Dhe mundohet të largojë deni këngjesë Kër shkona e thyrën, e qon njonin e pythën, thët, atë cenën, thët, si e ka jove nate, me cilën Sa për që e në atë muslimon? Së të du nuk e di, unë nuk mund të ati, a i ishtë njëri, a i ishtë gururë. Kësa në vrit gururit, qa qamë? Por qëka mund të e? A ti që mund? Ja këshë më cëmë shatë jetin asënë. Por vëllë, gjithë në atërë. Por qëka mund të ajtë t'i kuja fërshë? A si a fërshë? Qëllë kuja fërshë e? A i lërbohë është e për i mejë edhe të thërë dhe Allah, Allah, Allah, Muhammadur, Rasulullah. Por v Ase bin ajo edhe ai që ka trumse, kjo është gurr, nuk lëviz. Pra, nuk i lëviz zemra, ja e ke. E këto ata të cilët kanë hijen në hijen e arsht. Allah inshallah gjithdevë. Ngalënon prej tyre edhe popë nasit. Na ducsim Allahun xherran sidomos për këtë troje, ju nga ku do të jemi kemi vështirë, por në këtë troje nga shumë aspekte është vështirë, por nga shumë aspekte valla është mali koka këtu, birsëmos këtu, sidomos ju këtu në katastrofi. Ëh, edhe gjithë botën perëndimore për fat keq ka shumë nivele të tolerancës në shumë vende tona ku jonë islam. Mund të dëgoni vargje diajë harmonit ku në vajzës me xhamin, në shkollot, në mësuesi i thafon, e pse ti din me xhamin, këtu pse në turqië nuk ju lënë më. Në turqië sani fat vetë në xhamin. Në Shqipërije kohën problema që në Turës në gëdi ku ishte për një vajzë për një shaminë. Në të tofë para një dimuje për një vajzë dhokë në vitin e për ekonomis, të ekonomisë, direktorin nuk da që ta pranë, dhe të shkoj medrese, e kështu me vahë, e në Kosovë. E në... Pra, subhanadar, këtë të trojë, tofën është allohë për të gjelarë, pa allohë për të gjelarë tyre jo ka dhona të them tolerancën njërëzore, të me të në e tyre, për të cilën, do të jenë tëostoan, por na duhet të vë dorën në zemër se më drejtë shumë më për shumë më liri dhe shumë më tolerancë musliman kanë nuk do të troje sesa në disa vende ku ato janë mëshunic. Na jemi autoktonikë, macedoni, ne kosor shqiptari, por aty të tjera në qytetet, kur na shohin si musliman për shembull, a me dorë me shal xhoxha shumë shumë nga, më to në urrë zfarore. M'shku me dormatën e urës vatarit me shart, ma probleme se me dormit dizvien. Po me dizvien as më mendje me shart, nuk është problem, sa është problem me ato nunes. Në qendër e ditë, ku duam ta marrim kishm, Zoti na. Pra, edhe një herë falenderojmë Allahun e Gjallë, i cili na ka mungsuar ta jetojmë tek Islam në këtë troje, për të cilat na ka paranduru pejgamberi sallallahu selam dhe ka thënë, nuk bëhet kıyamet, pa se tin ti Islami në çdo fami. Jo në shdo qitetë, por në shdo familjë. Para se di në islami në shdo familjë, ki islam me ucineve, me mirsineve, me garantën Allah për gjëlar, ka në ufut në shdo familjë. Por orë, fatlumë janë ato të cilët e përkrahin islami, e punojnë për islam, njërë për atat të cilët e, e luftojnë islami, në një mënira një për më tjetër, unë shpresoj se, ju alhamdulillah, në të troje këni vle, vini dhe një të vishon, dhe mundohi të ndihoni këtë din të dindë Allah në gjelar ma par me një vitje të ngusht të lazërone me zvetë mos fa teput në mëramje në mëramje këtë në obligimë Omer i redi Allah hanu te krye dhe ka pas shkru me marra sanat dhe edhi rabbi këtë kjo me Omer tësot për Allah në qëka ke punu me? tësot për Allah në qëka ke po? Bon, edhe ti shkrujit për qëka mund të bëjbe Allah? për qëka mund të bëjbe këtë vend për Allah? edhe qëka mund të bë Si e kje hëllë, a e mi, a e kje falë në Sabahënë? A e të shakë për në madhësh, a e kje falë në Sabahënë, në dhoshënë. A që në shkub disa tri tonë të kanë botasht në një tradicjum të minë. Telefonat e vazhënë e që kanë në telefon, që emnat që kanë numërat në Sabahënë, i thiri me telefon që u falë në Sabahënë. O, bërë, bërë, o, zotë i shkolletë, më një kënjurë i aqshënë shumë një mesaj një një t ai uja gjithë po kurt kom thon të ndajë rëza babën unë ndrej ofensa maska panjade gabim me konti toherë ke bon jo anëse mes tash shikoj ofvard ke falë senza bon ofvard tiunë di se ti falë pa ke ndrit pasaportën me sabë o çog pasaportën mos e le pse me pasaportën nuk as mirë ti je ndonë na hire ti falë shon xhanet a jes falë normal ne nuk do të çu po me babë Pomesha shami, ato që ti lidh me dot, ti duaj të dozon që ti jesh zvarshur me ton dynjën dhe na. Më pas unë jam, më pas ke mund bëj për Allahun xherat, një telefonat vllauthant, ke bëj, mos me një herë ai ke falë sabah. Po një ditë tre ditë kyde në elsia i dhemir më shëndetun ti duaj Allah të shpëton. E, tre ditë dajojse pak i ka zgjuftë, ai edhe tre ditë ka. Dëshët të pis ai ke falë sabah. Po kur po më vonë më thon gjatë zorit. Ej, bashthajet ti. Ma çamë më shumë, jo supoku jogu dor. Supo puni saktë. Edhe çdo dia ke marrë problemi, hahet ta marrë dënim. Po inshallah ti do të bësh këtë, që i udhëzohet e ti dëshponn Allah në xhepetin tënd. Edani heru smallahu te jalal, riditorin e Islam tawzamin. Dhe sot je jeta e ngurtë dashën të plot, të varfërit ton Allahu ti pasuron, të samurit ton dishuron, të gjogosurit ton të pafajshëm Allahu ti liron. Var musliman me ne ruzullin toksoat Allahu të ndihmon. Nga azat i gjëhlevit dhe nashpetonu, gjemretë u firdausit në asipë të nëmë. A nukon besdisma, e të goni Allah që në më nëmë. A kemi të pyjtjet e shpapër? Apo? Apo? Në këti këtë u puli haljido? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? Apo? A të jenë haqibëbë I shimë ledhë në haqibërë të orë në të Kosovës, dë të Maqedërënisë, po bojë në haqibërë A ti një një një pega me Së më dharëse, në të qire të një një në koranë, një një në të të të të shimë ledhë dë në haqibërë I mërë një një një do koranë I mërë një katrafezë koranë Që kështu i daje, fa daje në haqibërë E një një një një prekazini minele matek e qetom na Makedonia oso Allah sa poqet hazozor po ni a qet a qet permeshti se si se te asna korot qet e di ke bqajte nas samul ams fil qalbi yandasu والجروح في اضلعي اطويه يا قدسو يا قدسو ما زال سم الامزال سم القلب يندى الصد يندى والجروح في اضلعي اضوي اطويه يا قدسو يا قدسو ضم ضي على وجدي على والذل يسقنني لكنني ابدا الذي ابدا غالني شغالي يفضي على وجهي على وجهي والذل يسقنني لكنني ابدا انني ابدا غالني شغالي اي الجرائم في محراب كرتك بات ودنس الارض من اهوابه الرجسو الرجسو اي الجرائم في احراب كرتك باب كرتك بدن نس الارض من نس الارض وابه الرجس وابه الرجس خطيئتي اننيتي انني يقدس أنني من زمان من زمان اغراني المل والمن الاوهام والكاسب والكأس خطئتي انني يا منذ زمن المنذ من زمان اغراني الملل والاني الملل وال وغام والكأس وغام والكأس فبعت مراثا بائ بلا ثمن اهان ما بعته هل هانت النفس النفس تبعتني مرثا ذاءي بلا ثمن بلا ثمن هلما بعته هلما بعته هل هانت النفس هل هانت النفس, النفس, النفس وسرت احمل اصير احمل زري على كتفي على للدار تفتح لي تفتح بابا وللرمس وسرت احمل اسرت احمل زري على كتفي للدار تفتح لي تفتح بابا وللرمس وَزَوْرَقِي فِي بِحَارِهِ مُرْتَجِفٌ وَلَيْسَ مِنْ شَطٍّ أَلَا تَرَى يَا رَسُولَ وَزَوْرَقِي فِي بِحَارِهِ مُرْتَجِفٌ وتهجي وليس من شط وليس من شط الا ترى يا رش ترى يا رش لقد افقت وبيت ليس اريد مدممه مدممه على صداها افاق العزم والبأس دا افقت و بي لسا اريد دمدمه على صداها اعى طلع العزم والباس وليس غير دماء قلب ابذلها ليتغسل العرى عن جنبيك يا قدس ويا قدس وليس غير دمائي القلب ابذلها بابذل لتغسل العار عن نسيل العار عنيتا يا قدس ويا قدس قد انا لليل ان تضوا ضاء لا انوا وفوق خضر الروابي تشرق شمسو تشرق شمسو قد آن للليل انطوى ملائمه وفوق خضر الروابي تشرق شمسو تشرق شمسو